Jó reggelt mindenkinek ezen a gyönyörű decemberi keddi reggelen. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Újra van, újra itt vagyunk, újra jó kedvek vagyunk, és vidámak remélem ti is. Ne. Tudod, amikor a, a, a reguláris depresszióm találkozik, a szezonális depressziómmal. És jön a karácsony. És jön a karácsony. A depresszió, amikor rájössz arra, hogy 15-jel van, 9 nap múlva karácsony. Jaj, ne! Nem akarom, toljuk már még egy kicsit. És, és ezért ez <gül> nagyon dolgozik. Mert az ember ugye még dolgozik, és akkor el kéne jutni egy csomó helyre, amikor bevásárolsz, és egy csomó helyen azt tapasztalod, hogy tömbe vannak. Nem tudom, te voltál mostanak. Nem, nem sehol, semerre. Nincs miből, úgyhogy... Ez a legjobb. <gül> <gül> úgyhogy mertkor, most nincsen. Megkor a király, ha nincs miből, De nem nincs itt probléma. Jaj, yeah, yeah. minden. De... Ilyen problémák le vannak tudva. Én hogy szombaton voltam, elmentem egy kicsit körben És hogy a helyzet, és nem voltak valami sokan. Egy nagy áruházban voltam, volt egy hyper-supermarket, az a tudod, ami, ami háromfokú pályán is. Uh -huh. Nem voltak sik, és rájöttem, hogy szombaton most munkanap volt, és talán azért, mert másnap vasárnap viszont kaptam egy képet, ami olyan tele volt ugyanaz a hely, ahol voltam, hogy Aha. egy zsebkendőt Aha. Ezt mi is utólag konstatáltuk, hogy szombaton munkanap volt. Ebből a szempontból jó helyzetben vagyunk, hogy nem kellett tudnunk előre. Viszont én azon izéltem, hogy 24-ét kellett ledolgozni. Az elvileg ugye egy fél nap volt akkor. Tehát az embereknek csak egy fél napot kellett dolgozniuk. értettem ezt amúgy. De hogy 24-ig mi a francnak kell -e dolgozni? T -t -t. Tehát az miért nem alapvetően nap, Tehát, aki 24-ig még nem vette meg az ajándékot, azt bassza meg, és a szerencsétlen embereket engedjék az a picsába. Nem ezért van, hanem mert erről volt szó, nem végiben, ugye erről a nagyokosok összeültek és beszéltek erről, hogy Igen. a 24-e mi legyen. Hát nem lett a Szilveszter másnap lett. Helyette, Igen. Úgy munkaszüneti nap, de Ö, az, az minek számít? Az első vagy második? A másnap? Elsője. Elsője? Jól tudom. Aha. van. És uh, azt nem értem, hogy például a pünkörsd, az miért munkaszüneti nap, miért nem a 24-e? Szerintem kell a 24-e az, ami jó, én értem a hagyomány, meg a küntős, oké, értem. Szerintem, szerintem teljes mértékben rideg gazdasági szempontjai vannak, hogy mekkora költést rendeznek az emberek 24-én, mondjuk első évvel ellentétben. Az igaz. Hogy melyik a nagyobb kiesés a gazdaságnak, hogyha kiveszik. <gül> Jó, tehát, de igen, ja. De, de magában az életben, ha végig gondolod, akkor tényleg inkább a 24. kéne, kéne mint, a, mint például. Persze, mert tehát a szentestére készülnek az emberek, 24. estére készülnek az emberek, és akkor lenne fontos, hogy szerintem a napot azzal töltsék, hogy főzöknek. Főzök. És nem csak a, a nőkre értjük itt a főzést, a férfiak is. Mennek nem. a fáj. Tudod, a. Bocsánat, ilyen nőkre. Régi Topgirt néztem mostanában. Igen. És, és ugye az a 2000-es évek elején kezdődött az új Topgir és hogy mennyire más világ. Te hallottad az elmúlt tíz évben a metrosexuális kifejezést? Hallottam. Hol? Oh, oh. a, a metróban. <gül> <gül> ne, nem, amúgy hallottam, de. Én őszinte leszek veled, hogy én, én, én az, ezekkel annyira nem vagyok tisztában. És sem. Figyelj, nekem megragadta a tudásom az a, azon a szinten, hogy vannak a heteroszexuálisak és nem a heteroszexuálisak. Ezek elfelejtettem átírni a tücsnek a nevét. Oh. Hát nem baj, átírod addig, addig menet is, közben. Addig Na, egyébként akartam köszönni a, a Tájföld nézőnek. Tájföld? Aha, ő, ő csak erre az egy streamre tud idejönni, mert a, a többinél alszik. Ja, de milyen jól teszi. Komolyan. Yeah, yeah, yeah. oh Tehát, hogy nem nagyon vagyok kép, hogy őszintén le legyek ezekkel a, ezek a ilyen k meg ilyenek vannak. Én megmondom, Aha. hogy az én lelki világom az ilyenekből annyira messze áll, és nem. Azt sem tudom, hogy például a metrosexuális az mit jelent. De metroszexuális. metrosexuális. És megpróbáltam a nevéből kiindulni. A metrosexuális az, aki minden álomány. Egyébként nem akartam erről elvinni az egész beszélgetést, hogy erről Csak így eszembe jutott. Jó, de te tudod milyen? Fogalmam sincs. Jó, nem tudjuk. Ez egy ilyen eufémizmus akart lenni szerintem arra, amikor buzizni akartak. De már annyira nem volt polkorrekt. korrekt. De, de azt írtam, hogy a reggeli metró. Fú. A reggeli metró az a... <laughs> Hanyadiknál tartunk? Ez most a harmadik, a nullával egyik. Igen? Biztos, hogy benne. Nem a negyedik? Nem. Most jó, megnézem. Minden. Most már nézd meg. Kélek, kettes volt az utolsó számozott adás. Mm. Hát, de én, én figyel. Te ott vagy a szeren, én meg csak így próbálkozgatok. Ja, a harmadik. Akkor rosszul emlékeztem. Na jó van, adatok frissítése. De várjál nem az élő értesítést, azt még továbbra se erre kéne kiküldeni. Indul. Nem baj, csináljam. csak én addig, amíg kell nem kell, hogy ha valaki tudja, mi az a metroszexuás, az mennyi <gül> Engedjük már ezt a témát. <gül> Miről akartál beszélni, azt mondjad inkább. Kezdjem én akkor? míg a... Én, a én itt baszakodok. Jó, én egy, egy kicsit rendhagyó a uh, rendhagyó témával. témával uh, készültem ma, mert, de közben meg nem is, mert rá fogsz jönni, és rá fogok jönni, hogy miért. Én egy kicsit a 90-es évekről szeretnék velem beszélni, hogy téged okay. hogy, hogy, élt meg, hogy, hogy élted meg a... a Viszont fiatalon. Hogy jaj, de jó volt. Még amikor még egy perc nem kellett három napig feküdni. Jaj, jó volt. Van. Oh. Akkor még nem tudtam. Azokat az időket ismered, amikor így nézel hülyén furán az idősebbekre, vagy, de azért nekem meg se árt, Ez és van. pedig még csak... nem tudom, 14 éves vagyok, vagy 15, vagy akármennyi. Tehát, hogy neked akkor mi vajod van, én még kicsi vagyok. Aztán rájössz, hogy á nem úgy működik az. Nem úgy. Nem, hogy még erősebb, még inkább ellenálló leszel az az szemben, hanem fordítva. Pontosan. A 90-es évek apropóját azért hoztam föl. Igen. Mert az univerzum és szerintem az egész világ egyetem, ami. Talált egy évek... monolitot a 90-es években. Visszatérünk erre. Is. Visszatérünk erre, és nem egy olyan dolog történt, ami az egész. 90-es éveket meghatározta. Most Történt egy pár napja. Igen. Ugyanis Britney Spears, Ó, igen. És a Backstreet Boys közös számot csinált. Nagyon rossz. Igen, hogy már csinált? Megcsináltak. Volt időben, már kész van. Kész van, két napja jött ki. Arig mm -hmm. kértek vele 30 évet. Azt adjuk. De össze tudod ezt rakni, hogy a, a hit me baby one more time, és a Backstreet Boys All right, back all right, összejött most, és azt képzeltem, hogy ebből mit sűrhetik, a világ orgazmusa, egy a, tenger, ahogy ki jött. A pop számoknak a csúcsa. Igen, és, és a, tehát a Britney hmm. és a Backstreet Boys uh, csináltak egy közös számot, uh, meghallgattam, egy kicsit olyan, mint amikor a telefonokon vannak ezek az ingyenes csengőhangok. Aha. Ez a... Miért Hova raktad a mikrofonodat? Máté... Szóval Engedjük el. Engedjük el. Nem fontos. Egyébként ezt nem oda kell rakni. Hát, hát csak ide. Itt élőadást megcsináljuk, várja. Mr. Backstreet Boy. Hú, nem nagyon jó hangja lehet a az embereknek, ahogy ezt itt csinálom. Én tudod? Itt van rajta egy ilyen kicsit amikor amiket rá lehet akasztani. És de jó, hogy észrevettem, mondjuk nem tűnt volna. Tehát már most már jó a hangom. Igen. Akkor ott tartottam. Tehát akkor feleslegesen húzogattam itt feljebb a potmétert, mert nem az volt a baj, hogy rajtad van és nem működik rendesen a mikrofon, hanem azért. Hát, állandóan huzogat Állandóan húzogatsz, húzogatsz valamit. Hát szóval a Backstreet Boys és a Britney spears szállt egy közös számra. Olyan az egész szám, mint amikor a telefonodon vannak ezek az ingyenes csengő. Igen. Na, tehát ez a, mi van? Tehát borzalmas, hatalmas csalódás, de mégis azért a 90-es éveket nagyon meghatározta mind a Backstreet Boys, mind a Britney. És mm -hmm. kicsit azért akartam megragadni egy kicsit itt a 90-es éveknél, és itt a későbbi 2000-es éveknél, mert érdekel, hogy te hogy élted meg ezt a, a korszakot. Nyilván fiatalok voltunk mi, de... De szerintem egy nagyon érdekes korszak volt. Nem tudom, neked így mi maradt meg ebből? A 90-es évekből? Így a 90-es évekből. Nekem nem sok. Tehát amikor én visszanéztem, hogy azt hittem, hogy 90-es évek dolgok, az igazából a 2000-es évek voltak. Mert a zenei ízlésem az akkor fejlődött ki, ilyen Linkin Park, meg Limby Skit, meg De azért az már a 90-es évek vége. Hát lehet, de mondjuk én nem akkor találkoztam vele, de mindegy. Tehát nekem ez a, a Viva TV, meg a. Meg tudom, ezek a dolgok. De nem is émlenek. Viva TV volt, hanem Z, plusz, ha jól emlékszem, meg Z. Az úgy, is kezdődött, volt. Úgy, úgy kezdődött, hogy Top Club. Top Club. Top Club. Így kezdődött bizony. És akkor uh, abból lett a Z. Történelmúra móra van. Zé, még? Abból lett a Z. Plusz, igen. És aztán utána lett csak Viva, már az már nagyon későn. Tényleg még megvan vajon? Az gondolom, igen. Én nem tudom, ne... én. Uh, már jeldekel. Jön. Én amikor uh, 90-es évek végén még uh, úgy emlékszem, hogy uh, Z plusz. Igen, Vim és Balázs. akkor ugye ott volt ugye a, a Sebestjén Balázs uh -huh. mint műsorvezető. Várjál, várjál, megszűnés. A Z plusz az 2001 be a Jól VIVA plus 2003-ba és 17-ben szűnt meg a VIVA. Aztán most van valami másik, valami music. Biztos valami van. Valami mindig van. jó. De... De béke poraira. Ott, ott indult el nagy karrierjére mondjuk Sebestyén Balázs is, aki Jaja. akkor még egészen más, más képviselkedett. Egy ilyen kis porba fingó hülye gyerek volt. De nem is az, hanem ráadásul nagyon bunkó. Igen, egy nagyon-nagyon tahóként uh, mutatkozottod be. Hát figyelj, kellett egy pofa. Mindegy. Biztos volt rá, erről ilyen adásuk, hogy nem tudom így visszanézni az ilyen régi, ilyen teljesen kringy adásaikat, vagy megjelenéseiket, amikor még izé. <gül> Tehát a, a 90-es évekhez visszatérve egy kicsit, ugye, és itt igen. most nem feltétlenül a Britney meg a, a backstreet szinte mai napig az embernek vannak ilyen pillanatok, amikor mindenkinek vannak tit, titkolt zenéi, amit hallgat. Igen. Neked is biztos, hogy van olyan zene, amit ott vagy egy és is benyomják, és Isten, fogod a fejed, meg mi ez, meg nem tudom. Amikor meg otthon vagy egyedül, akkor ezt meg bedugad a fülest, jól körbenézel, nincs ahogy senki, és meghallgatod. És szerintem a 90-es évek zenéi közül nagyon sok ilyen van. Rengeteg, rengeteg. De nekem nagyon nincsen ilyen, mert szerintem én az utcán tátokba hallgatom az izék. Én megmondom neked az őszintét, mert mai napig nekem titkos igen. zenéim, amit így körbenézek azért előtte, nagyon sok 90-es évek zene van. Magyar vagy külföldi? Az a baj, hogy is-is. Az az, ez itt egy nagyon nagy ö, probléma, tudom, nem baj. Szóval igen, ez egy nagyon érdekes ö, korszak volt, hogy elindult ez a, a fiú csapatok korszaka. Pákónak a párnak nap karácsonyi zenéje, amitől még lekaparom az arcom. Jézusom! Van Pákónak karácsonyi zenéje, majd utána nézünk. Szóval utána megnézzük. El tudom képzelni. Szóval, szóval, szóval. Ugye elindult a, ezek a fiúcsapatok korszak, és a lánycsapatok is, azért ezt ne felejtsük el, ja, ja. és ez neked így semmi Spice semmi, semmi emlékedé nincs erről. Hogy... Nem, ne, abszolút nem. Tehát én ezekből így kimaradtam. Én azokban az időkben legóztam meg meg, meg de igen, én is, nekem, nekem is nem dini volt, hanem az a kínai kazettás, tudod? Az a sárga kazettás kínai gép. Aha. Amire rá volt írva egy kazettára, hogy 999 játék igen, van igen, rajta. Igen. Van és benne körül... három játék, és kb. Ő... Ne... meg van szorozva. De nem, mert mindenhol, ami más mentésről indultál, el, és egy más pályáról. De Persze, kicsit más színű volt ugyan. a hajó, amivel repülsz, vagy jó, de hát figyeljük, tényleg 9, 9 millió játék volt egy kazettán, amire ja, körülbelül. Most egyet is, alig, egyet is alig kapsz. De ért, ez az, hogy. Ez az, de amúgy gondolj bele, hogy me, a mennyi tárhelyen lehetett ezeken a kazettákon, szerintem. Kilobálytok. Igen, arra elfér 90.0 000 g játék. Aha. Most meg, nézd meg, egyre úgy közdünk. Hogy van ez? Pedig most meg már terrákkal dobározunk. Ki jött ugye a Cyberpunk a múlt héten, ami nagyon-nagyon-nagyon vicces volt. Igen, ez, ez Ezzel a... biztos van, aki játszott a cseten. Én még nem nem volt hozzá sajnos szerencsém. Esetleg lenne hozzá szerencsém PlayStation 4-en, de amíg kiöttek arról a videók, hogy hogy a francba néz az ki. Ö... Tehát, hogy nincsen kész és na, majd talán egy fél év múlva érdemes lesz vele játszani, és életemben először, nem, nem életemben először, ez nagyon nagy hazugság lett volna, nagyon régóta először szembesültem azzal, hogy nincs elég jó gépem hozzá, hogy futtassam a játékot. Ö, nem múszod még a 90es éveket, ennyire nem fogunk erről. Én már próbáltam de... itt 2077-ben menni, de... A, meg a gamer vonal még korán van egy kicsit, de láttam a cyberpunknak a a streamért néztem, és azért az, ami a grafik, ami ott van, az nagyon durva. De mondom, hogy nem úszod meg, még a 90-es évekkel. Jöjjön a 90-es Mi van még, ami eszedbe jut? Nokia. Tényleg Nokia. Egy jó Nokia. Amikor még a Nokiád volt, az ma olyan, mint legalább, hogy az iPhone. Az Istenek Istene volt a Nokia. Hát nem a Nokia volt az Istenek istenem, mert gyakorlatilag az volt maga a telefon. Tehát, ha volt telefonod, akkor voltál az isteni. Vagy vonalas? Hát jó, matá, marad, a jó vonal. kis matárfej. Jó, de azzal nem tudtál bagizni, az amikor te voltál az első suli akinek van telefonja. Hát ez ilyenek. így van. És a nokia is emlékez vissza, hogy milyen vicces volt az, hogy hogy a csengő hangokat így be kellett pötyögni, és akkor te írhattad meg. És, és voltak, nem is az interneten, hanem szóval újságokban voltak ilyen izét. Igen. Ilyen kis guide hogy, hogy jársz-e magadnak, a e, akkor, nem tudom micsodán. fizetni kellett ezért, hogy ilyen csengő hangokat bálj, és nem kevés pénzt, ilyen ezer forintok voltak egy csengő. Hang. Ja, a vapról lehetett letölteni utána izét, ilyen, hogy mindenki polifónikus. Igen. Ó, Igen, azaz, és, az az. És nem volt 5000 játék, volt a Snake. Igen. Amikor már olyan telefonod volt, amin volt a snowboardos játék, hogyha valaki erre emlékszik, akkor te voltál már a nagy király. Mert Így mindenkinek van. csak Snake-je volt. És ugye a snake is volt mindenféle verziója, mert hogy jöttek ki az egyre újabb Nokiák. Az első ugye csak egy, egy sima ilyen kocka volt négyzet. Alakú, de utána a következőben már volt feje a igen, igen Igen, tényleg. Tehát azért fejlődött. Én nagyon sajnálom amúgy a nokia hogy azért nem tudta felvenni a versenyt a ezzel a... Pedig a, azt nem tudom, hogy tudod el, vagy tudjátok-e, hogy az első, a ilyen online shop, mint most például a Play, az első a nokia é volt, Aha. Ovi néven. Azt nem is tudtam. Ovi néven, ők voltak az elsők, akik erre a piacra betörtek, csak nagyon gyenge volt. Hát megelőzték a korukat, aztán úgy voltak hogy hát ez egy hülye technika, ez olyan lehet, mint a Kodaknál azért, a digitális fényképezőgép. Ők voltak vele, úgyhogy mi ez az a szülyeséged, ebből nem lesz soha semmi. És így nem. Kodak, hát, igen, de szerintem a Nokia-nál ami tényleg nagyon beütött, ugye az az érintőképernyő lehet, mert arra a piacra az, az viszont úgy ütött neki, hogy... Hát rohadt késéssel próbáltak becsatlakozni, és ők is... Olyanok voltak, mint a BlackBerry az erején, hogy kitartanak a gombok mellett, mert az a, a precízebb beviteli. Hát igen, de... És az az érdekes, hogy ugye Nokia, az, tudjuk, hogy ez egy európai cég volt, uh -huh. egy finn származású ja, ja. cég. És azért a világot meghatározta. Uh -huh. Nem volt tele a piac keleti márkákkal, ami mai nap most már megelőzte az amerikait. Uh -huh. És nem, hogy beelőzte, nem egyre jobban jönnek föl ugye ez a Xiaomi meg ugye itt van Tehát, hogy ezek nagyon durván szóval megeredődött. Meg és ez aztán szét lesz válogatva. Ho Honorra meg mit tudom én. De olyan minőséget tolnak ezek a keletiek is most már ebből a telefonpiacból, vagy szó nem érheti őket. Nem, most már ott tényleg szinte ott vannak, ahol... Igazából tehát az egész keleti piac, mert tehát akire még tudsz mutogatni, az, vagy a Samsung, az is kelet, tehát is korea, vagy, vagy az Apple, de... Hát jó, most már, most már magasabb szinten vannak, de ők is az elején úgy kezdték, csak hogy amit más okos emberek föltaláltak, azt is szépen összepakoltuk egy telefonba, és odaadtuk a kínaiaknak, hogy ez gyárs le. Az lehet. De most már egyébként szó ne érje a házait, most már azért, a, amit az Apple szilikonnal csinálnak az Apple-ösök, az, az már túlmutat azon, mint, amit mondjuk tíz évvel ezelőtt csináltak hardware fronton, hogy csak összepakolták az éppen aktuális legjobb ö, technikai újításokat. Valóban. Egyébként, amit Negritis mondott, az igaz, hogy a Nokia-nál az is betett ugye, hogy kitartottak nagyon a saját operációs rendszerük mellett. És ugye ott lett a nagy vízválaszt, hogy melyik operációs rendszernek milyen supportja lett. És ugye az Apple az, ami ezzel nagyon elhúzott, mert ugye náluk ott volt, hogy egy ökoszisztémában van minden, könnyebb volt appokat, a telefonok között ugráltat. Én nem emlékszem, így. amikor az első Apple termékemet megvettem, az egy sefű volt. Igen? És uh, hazamentem, bedugtam, hogy töltök rá a zenét, és áthoztam a zenei mappát, ahova uh -huh. a, a, a, a, a, úgy azt kellett a, a, az MP3 lejátszók Igen. korában, és nem igazán értettem, hogy miért nem tudom én ezt a számot átrakni. És akkor szembesültem be, hogy az, a, az nem úgy megy, oda iTunes kell, uh -huh. és akkor úgy kell átszinkronizálni, akkor azért egy kicsit azért a az én világomból ez a, ez a nem az Apple, hanem ez a szokványos, ugye ez a Microsoft vonalból át, látni hirtelen azért. Minek? Jézusom, hát nem egyszerűbb átpakolni az egyik számot a másik. Azért az a 2000-es évek az egy nagyon ramagy dolog volt, ebből a szempontból. Emlékszel, hogy minden egyes cuccnak, amit rá tudtál dugni a számítógépedre, kell rárakjál számokat. Onnél tudjam, hát én nekem magnóm volt, ez a kicsi kazettás. Jó, izé. persze. MP3. Lábbalgurítós kocsival mentetek, hogy, hogy minden egyes ilyen szarnak volt, egy saját programja, amit fel kellett telepíteni, és borzalmasan szar volt. A, a samsung is volt, az LG-nek is volt, most, most már Huawei-nek, vagy akármit mondunk, Mindent, minden hogy Toshiba, vagy ilyen márkák, amiket szerint még gyártanak egyetem bármit Toshivát? Szerintem meg biztos. Nem, biztén gyártanak. Toshiba? Merebblem de ez. nem, az mai napig sok minden Mind gyárt. gyárt a Toshiba. Merevlem ezeket látok tőlük, de ment. diszkment? A, ez meg a másik, ezt akartam mondani, nekem a kazetta után volt nem de Ó, olyan rázásmentes. Tehát Aha. tudtál benne gyalogolni? ja, ja nekem is olyanom volt. Hát azért ezeknek megvolt azért a a varázsa, hogy, hogy uh, visszatekerni a kazettát. Aha. Amikor nem, a, nem volt meg a varázsa. Videótéka. Nem. Az fasság volt, az hülyes. A videótékának volt egy varázsa, de az, hogy vissza kell tekerni a kazettát, az ilyen izé? Az Jó, az, az, az ilyen, macera. Az okay, csak egy macera. Az, az plusz, plusz valami volt, amivel elcseszneted az időt, de. ahelyett, hogy... Nem tudom, ezeknek a dolgoknak valahol megvolt a, meg a barács, mint mondtuk ugye a hát hogy beemérsz, és akkor nézed, hogy milyen filmek jöttek ki, meg ilyesmi. Hát persze, csak most meg most már elő vagy fizetve a videótékára, és instant rajta a tévé, nem? Hát így van ez, ki se kell mozdulni. emlékszem, hogy volt olyan, hogy az, ahol én laktam, a legközelebbi... A videotékához vonatozni kellett egy 20 percet. Aha. És akkor az volt a napi program, hétvégén, hogy felültem a vonatra, és elmentem a videótékába. Tehát, hogy ez így... Ó, nekünk közel volt a videótéka. De egyébként a Tosibáról eszembe, hogy azért hoztam föl azt, mert ő, akkor régen én ilyen Toshiba Stan voltam. Tehát ahogy valaki mondjuk egy Apple fan most, akkor az valami olyasmi voltam én a Tosi Toshiba volt a tévé a szobámban, Toshiba volt a diskmenem, Toshiba volt a, a VHS lejátszónk, és nem tudom, volt még valami Toshiba, Toshiba volt az izén, volt ilyen hangfalszettem, ilyen, ilyen mini hifi Igen, igen, igen, igen. És én voltam a Toshiba Sten, mert a Toshiba cuccok jól működtek nekem, nyilván fogalmam sem volt, hogy mi az, ami jó és mi az, ami nem, de így beléztél a szobámba és Toshiba, tosiba tosiba Toshiba, most meg már tényleg azt tudom, hogy gyártanak-e még valami. Látod, hát ebből látszik, és, és attól, hogy a Britney Spears és a Backstreet Boys Igen. Most jött el az ideje, az ideje szerintem, az emberiség felkészült arra, hogy tudjanak a földön kívüliekről. Ez a pillanat. És ez az, szerintem ez az a pillanat, amire mindenki várt, hogy egy ilyen megtörténjen. Erre. 30 évet vártunk rá, és kiadnak utána egy nagyon-nagyon ramat szart. az hagyjuk, de meg megtörtént a puszta tény. Fié, mondjuk lenne, lenne a 90-es évek feelingje, hogyha most is szülnének az ilyen űrlényember rablások, és ezért... A, a mexikói farmerek így habognának a tévébe, hogy jött a szürke ember és izét a seggemből. Hát mondjuk igen, mármint mit dugott be a seggem, Az antennát, a ugye? Az antennát, igen. <gül> és tényleg... De az hát is igen, mennyire és... 90-es évek volt. Ha egyébként egy csomó ilyen 90-es évek rajzfilmjákban volt, egy csomó ilyen probléma, amit így felvetettek a... Most ez így eszembe jutott. Ilyen, ilyen problémák, amiket gondolod, hogy fiatalon, hogy úristen, ez sokkal nagyobb probléma ez, mint egyébként. Tehát, hogy például hogy a Merkur retrográd. Igen. Hogy, hogy ez milyen kihatással lesz a, a mindennapjaidra. Vagy... Ö, nem tudom, biztos ti is tudtok ilyet. Volt egy csomó ilyen... ilyen ö, ö, nem is tudom, hogy a... Csomó mindenbe nem volt, hogy, hogy a, a, a mérget, hogy kell kiszívni a, az embernek a sebéből. És ez egy olyan tudás volt, amivel úgy éreztem, hogy fel vagyok vertezve az életre, és azóta se kellett még kiszívnom senkiből a mérget, Örülj neki. De rengeteg ilyen volt a tudja, hol csipi, meg ráadásul az a kígyó az embert. Vigyázz, mm. vigyázz. Kígyó, kígyó ellen, mi? Szóval, és akkor igen, hogy volt egy tudásod, és hogy most már az már mindenki, tulajdonképpen, mert körülbelül két másodperc. Én, és legyen. rájöttünk, hogy hülyeségeket tanultunk. És a azt gondold el amúgy, hogy a 90-es évektől a 2000-es évig mennyit fejlődött a világ, és most 10 év mennyit szem. Hát Aha. kétszer megváltozik addig a világ, a tendenciák, a minden. És uh, egész durva, hogy mennyire felgyorsult minden. És azért a 90-es években egy kicsit, kicsit még úgy volt az, hogy már azért 90-es évek, tehát nem is a 70-es évekről Aha. beszélünk nyilván, de, de azért volt egy kis szusz, egy nagyon kicsi szusz akkor meg, még maradt uh -huh. szerintem, ami teljesen eltűnt, mert ugye... Az volt, hogy megvették a lányok a Bravo magazint. Igen. Nem tudom, az megvan-e? láttam ilyen magazint, hogy Bravo, de... Tele volt tele volt A plakátal. tartalma az nekem... A plakáta volt tele Backstreet Boys és Britney spears mm. és és ilyen én is csak párszor láttam, nem voltam előfizetően, nyilván ez lányoknak szólt, csak azért én bele akartam látni a lányok fejébe, úgyhogy azért néha megnéztem, hogy az én mivel tömik az agyukra. És talán így le ezért, hogy esélyem sincs. <gül> tehát, hogy azok a, tudod, az a tipikus kérdések, hogy válasz ki három közül, és megmondjuk, hogy megcsal a pacsin. Uh -huh. És valahogy mindig az volt, hogy megcsal, és hogy, és hogy nem jól bánnak vele. Igen, Hogy szeren... olyan fura, hogy a horoszkópokban sohasem az van, hogy izé hogy ted meg a a 14, a 22, a 33, 35, a 35-öt hanem az, hogy rossz érzéseket fog benned kelteni valami a jövő hónapban. Nem vagy, mindig szokott vagy, negatív lenni, vagy, de... Jó, persze, van az is, hogy hogy meglepetéssel fog szolgálni egy kedves barátod. Oh, eltalálták? Honnan tudja? Nem, nem. Amúgy, amúgy ez teljesen igaz, hogy a horoszkópok úgy működnek, hogy általánosságokat írnak le, mert az általánosságokat... Oh, Várjál, megnézek egy horoszkópot. Ja nem sokára karács... Már. Most a karácsony tudni, az lesz, hogy nem sokára meglepetés van. Mert hogyha a rossz meglepetés, az is meglepetés. Napi horoszkóp, tessék. Úristen, áthang. Áthangolódás, már jól kezdődik. Nem tudom, a, horoszkópok, a horoszkópoknak megéljük a korát, szerintem. Szerint. Hát, mondanám, hogy nem, de a nagymama is sudokúzik az interneten már, úgyhogy a ugye. Mi vagy te, Máté? sodokú De az nem horoszkóp. Tudom, de hogy, tehát, hogy hasonló ö, érdeklődési kör, szerintem. Ö, szóval, mi vagy te? Milyen csillagkép vagy? Én, Rák. Rák vagy. Aha, Rák. Napi horoszkóp, Ma úgy alakulhat, hogy egy nem. pénzügyeket esetleg ingatlan érintő kérdésről kell határoznod. Hát persze, mert megyek tankolni majd utána. Úgyhogy ja. Persze, úgyhogy ez már most bejött. Légy realista, egy döntés ugyanis ezekben az ügyekben néha előre nem látható veszélyeket hordoz, és nagy ára lehet annak, ha meggondolatlanok vagyunk. De én szentimentális vagyok. Hogy gondolkozzak? Hát az összes rák, ugye rákra... A horoszkopok azt mondják, hogy ilyen nagyon családcentrikus, uh -huh. ilyen nagyon család szerető. Hát hogy legyek realista, ha szentimentális vagyok? Halod azt mondja, kért tanácsot valakitől, itt vagyok. Mondjad ha adat. pedig nem vagy teljesen biztos magadban, inkább halaszd el a döntést. Értem, tehát, hogy inkább mindenkit kérdezzem meg, hogy mi, mit döntsek az életemről, kimenjek és mindenkit kérdezzek meg, hogy hogy éljem az életemet. Aha. Te ezt melyiken olvasod? Nem tudom, Alon. Azt hittem, hogy ez valamilyen troll. Nem. Jó, most el. De egyébként, hallod, az milyen durva, hogy napi horoszkóp van minden egynek, a, mi, a hét minden napján. Tehát ez vagy bullshit generátorral generálja valaki, Persze. nagy valószínűséggel, vagy pedig egy ilyen nénit képzelek el, aki úgy néz ki, mint a Harry Potterből a... És van gömbje? És akkor a gömb előírja, előjön egy gömbje rá. Gömbje nem feltétlenül, hanem, de mindegy úgy néz ki, mint a Harry Potterben a jós Igen. Tribli, vagy hogy hívják? Nem az, Legyen az, az, úgy? nem, az a Nem, az vannak tribbik. Na jó, várjál, megnézem a sajátomat is. Ott van vannak. Jó, Azok most is. jöjjön, jöjjön egy ati. Skorpió. jaj, napi horoszkóp. Skorpió. Ma a tervek... Sz, mi? Szövegetésének a napja lesz. Milyen? Ó, tervek szövegetésének a napja lesz. Há, hogy ne? Gondold át a következő heteket, mit akarsz még elvégezni idén, és mi az, amiben már nincs értelme belefogni. Lassan itt a számbetés ideje is. Eleget... Elégedet lehetsz, mert idén az életedben olyan változások történtek, amelyekre igazán büszke lehet. Persze sok rossz is történt. Új, jól beletaláld. Honnan tudta? De, de azokat is. nem akarjuk tovább vinni magunkkal, ugye? Zseni. Hát, a kurva nénikéjüket. Horoszkop forever. Át... Várjál most, hallod, átvágom a horoszkópot. és elolvasok egy másikat, hogy vajon igazerem. Na, válasz egyet. Most Na. mondok egy oroszlám. Oroszlán. Várjál, Nézzük az oroszlánokat. Hol vannak az oroszlánok? Rák oroszlán. Itt van. Mostanában egyre ügyesebben és kifinomultabban közeledsz a körülötted felmerülő problémákhoz, és mind a munkával, pénzügyekkel kapcsolatos, mind pedig a magánideti is <gül> <és> sikeresen alakulnak. <gül> ah, ez nem igaz rám. Biztos az oroszlánokra, meg igen. Zseniális! És el a horoszkópot, szerintem. Ez, Ó, édes tudom. Istenem! Ez, ez, jó, ez nem, az, nem az én világom. De valaki akik alapján élik az életüket. Tehát, és hogy... van ilyen, és tényleg. És ha valaki az, egy horoszkóp azt mondja, hogy figyelj, ma nem menj az utcára, mert ma nem lesz jó napod, azok otthon maradna. Van ilyen, én ismerek. Figyelj, el. egyébként ez egy jó taktika, mert ha otthon vagy, akkor általában jobb napod van, mint amikor el kell menned otthonról. Tehát... És akkor még jó is lesz a napod. Ja. Valóban. Tehát, ja, ez a, a, ez ennek a korát úgy, úgy gondolom, hogy egy kicsit, kicsit átléptük, és egy kicsit skeptikusan fogadjuk már az ilyesmit. Uh -huh. De igen, tehát ugye a, még visszatérve, akkor egy kicsit a 90-es évek. Akkor egy kicsit haladjunk tovább a 20-es évek felé, ahol megjelent ugye a Dion zene, az megvan? Jaj, tudom, igen. Dion Vichu, Vichu, Tudom, tudom, tudom. Azaz, tehát ezek a Sterbinski féle buffalo. Ah, nem tudom mi az, de... Lehet, hogy hallottam, mert fogalmam sincs, hogy az egyik diumbisum, vagy Nem, a ugye. másik diumbisumot. De, de például. Eszik, hogy is én azt gondolom, hogy ott halt meg a 90-es évek. Ezzel a sis sisegős gatyá, uh -huh. a buffalo, és uh -huh. hozzá valami idétlen uh -huh. és napszemüveg, konkrétan vagy rajtad, napszemüveg nélkül nem létezik ez a buffalo stílus. ládasul legyen azért fehér, mert ugye a techno színe az a fehér, nem a sárga, a hauzi a fehér. Mindegy. Kinek ajánlott szám az a buffalo? St sterbinski félék, nem tudom. Ez nekem, hál' Istennek, ez úgy láttam, de nem akartam tudomást szerezni róla. Tehát tényleg ez a nagy lánc, napszemüveg vagy a szemed előtt, vagy a fejeden, és akkor ment a dímsúm, dímsúm, dímsúm, dímsú, dímsú, dímsú, és akkor... Édes Istenem, Igen, és szerintem a, a, akkor már egy kicsit sok volt a kápszi. Tehát, hogy ez már, ez már sok volt a kápszi akkor, és... És a, nem tudom, hogy mennyire tudsz róla, de akkor Pesten az egyik ilyen legnépszerűbb szórakozóhely, az a Bang Dance Hall volt. Képzelj, de nem tudok erről. Nem mondod, az ennyire tudod neked? Képzel, igen. Ez a nyugati volt, három uh -huh. emeleten. Én el sem hagytam a városomat, 32 éves koromig. Hát mondjuk nem vesztettél sokat. És az a lényeg, hogy ment ez a zene ott, és akkor én sose voltam. Tehát, hogy én egyszer se voltam, uh -huh. csak például... Csak a... hallottad másoktól, hogy milyen rosszott az zene, ezért... Nem. <gül> ezért be sem. Tehát, amikor későn elmentünk egy moziba, ott a nyugati környéken, a West uh -huh. akkor, akkor azért, amikor mentünk, szálltunk a vonatra, azért hallottam a... Uh -huh. <gül> <gül> Képzeld el, tudom, hogy le fog téged nyűgözni, de hogy, hogy én nem csak a... 2000-es években nem jártam ilyen szórakozó helyekre, de hogy, hogy azóta se, meg az előtt se. Figyelj, sokat nem vesztettél, de sokat vesztettél. Ebben biztos vagyok. Tehát, hogy én, én azért sokat jártam, még annó én, én a Szigetre jártam. Nem Aha. a fesztiválra, hanem a, ezek a stúdió, bed, mm -hmm. meg ilyesmi, akkor azok voltak a medvet 90-es években. Bólogatok, mint a tudnám, miről beszélni? 10 évesen, hol jártam volna ilyen helyekre? Igaz, Hat évesen voltam először diszkóban, lehet, hogy még fiatalabban is. Igen? Igen, mert édesapámnak volt. Volt diszkója? Igen. Bár az biztos Györben. voltam el, hogy volt gyereke. Hogy Györben, <gül> és uh, nyilván nem lehettem a sokáig, de apumnak te te technodiszkója volt győrben. És azért emlékszem, Igen. ott azért voltak arcok. A, a csávol az itt azért milyen felmenői vannak. Ugye, vigyázz, vigyázz. És kik jártak oda fölépni a technodiszkótókba? Voltak nemesemek. Nem tiszta emberek, akik ebben annyira. Ja. annyiba. Tehát, hogy. Atya úristen. Na mindegy, tehát, hogy a, az úgy gondolom, hogy ez a 90-es éveknek ez a korszak vett véget, és Aha. ott jött el azért az, hogy na jó, most már valamit csinálnunk kell ezzel, mert ez már tényleg borzalmas. Azért elképzelnétek buffalo bafalóba most ilyen, ilyen, ilyen fehér susogósgatjába, lánccal le. és napszöveggel a fején. Igen, ne képzelje. Oh. Még, a, még a gondolatot is. Nagyon bitang, nagyon bitang és... Fú. Éget a gondolat a fejedben, ide, ide érzem. Igen, fú, nagyon nem szerettem azt a korszakot. De az az érdekes, hogy mondtad, hogy így annyira nem jártál bulizni, ez tényleg azt jelenti, hogy nem jártam bulizni, vagy nem jártál tényleg bulizni? Nem jártam tényleg bulizni, hát én a, áthívtam a haverokat Nintendozni meg ilyenek. Utána, utána, utána nem volt idő, mert bovoztam. Melyik volt az életed első számítógépes játék, amivel játszottál? Saját? Ez a, a, várjál, ez azért kicsit olyan szerintem, mint amikor az ember elveszítte a szüzességét, amúgy nyugodtan Aha. ti is leírhatjátok, hogy mi, mik van azok a játékok, amivel először játszottad. Ami elvette a számítógépezési szüzességeteket. Szerintem, nem vagyok benne biztos, de úgy emlékszem, hogy ez a Starcraft egy volt. Egy bőblizárdal. Egy bőblizárdal. Egyenek meg. Nekem már ott, ott megfogtak. Nekem az életem első játék a heretik volt. A heretik. Mond valami? Már hallottam, de nem nincs előttem. Ilyen dumos tudom, kategória. Mentem egy ilyen, nem is tudom mi volt a kezembe valami. Nem is tudom Ez valami. Isten káromlás, hogy nem tudom, hogy melyik a heretik. Ilyen helyen. bot volt Nézek a kezembe, a és ilyen sárkányokkal kellett itt lövöl. Ó, is. tudom melyik ez a játék. Nem játszottam vele, de így, így képről már tudom. És a Carmageddon. Ú, Carmageddon! Jézusom, azt mennyit játszottuk! Nem is tudom, hogy meg volt -e az teljes játék, vagy csak demónk volt róla, és egy pályát játszottunk újra, meg újra, meg újra, meg újra, de az nagyon nagy játék volt a Carmageddon. Sose felejtem, el, játszottam a carmageddon azt szerintem ez a játék, amit még azok is ismernek, akik nem kockák, a Carmageddon. Uh -huh. Hát persze, mert akkora hírverés volt róla, hogy menjontja hát, a gyerekeket. Nem, igen, és emlékszem, el hogy... El lehet ilyen. benne ütni embereket. Aztán a GTA, Whatever. Nem, de soha nem fogom el, játszottam ezzel akár a Donna, és akkor az egyik uh, barátom anyukája, az jobba volt az én anyummal, és sok sorát járt hozzánk, és átjött, és megnézte, hogy mivel játszok, és teljesen ott Atya úristen, jézi. Mit csináltok ezzel a gyerekkel? I igen, hogy ilyennel hagyott, hogy játszan a gyerek, és Atya úristen, és ott mondott mindent, és átmentem ezekhez a barátomhoz egyszer, és hogy Jöttem ki a szobabba, és látom, hogy az anyukája a gép előttől, és nyomja akár meg a nem Nem, Éva. nem Zseni, zseniális. Ennyit erről. Tehát, hogy... <tos> Igen, ez, ez, ez kicsit off topic volt most a 90-es évektől, de nem baj. Nem, Tehát, hogy véget vetett a, a, ennek a korszaknak, úgy gondolom, és nagyon ott érezték az emberek, hogy itt már nagyon elmentünk valami rossz irányba. Aha. Mert ez a, szerintem ez az ecstasy vonal volt már nagyon, és nagyon sok kápszi kellett ehhez a, ehhez a Spider-Ghost. Miért jutnak eszembe? Nem tudom. Tehát, Mesélj hogy itt csak így rémlenek, be, ré, rémlenek fel ezek a dolgok. És akkor mesél nekünk a drogbarnangó világáról a 90-es? Te egy tíz éves vagy, nyilván ne? és és a, És aztán egy a, a kicsit átmentünk az elektronikus, illetve a house vonalra, és ezt szerintem az egész vonalat egy tsz mentette meg a világot attól. Ő lehet, mentette a, meg? Igen, mert, mert azelőtt tényleg ezek a. Éjjel érkezem, kis sírt szemekkel, meg ilyen. Tehát, hogy adott valami mást, ami szintén rossz a világnak, de legalább nem az, ami volt. Igen. Hát. És, és zseniális. És még amikor a kenyeret együtt vetted a dohányáróval, mert még ilyenek voltak. És az egészet fizeltél 500 forintot. A régi szép idők, amikor még a kenyér ott volt a dohányáró mellett. Bár hát ez az, még Amikor még Britney Spears... És a Backstreet Boys összeállt 30 év után. <gül> Ez hoz. Tarthatnánk miatt ilyen retró hónapot. És komolyan, és annyira egy nagy számot hoztak össze. Legalább egy, de azt, érde, azt várnád, hogy kidobnak egy jó kis olyan pop hangulatú 90-es évek száma, de inkább egy Screenlax-hez hasonlót. Igen, igen. Igen. És mondom, hogy így. aha, jó. Ezt meg kell hallgatnom az adás után. Majd hallgassátok meg ti is, de csak az adás után. Az új. Úgy... Az adásban nem lehet meleg csak minket. Az összes. Kontentben. És én erre úgy készültem, hogy tényleg, ha ez megtörténik, és 30 évet kellett erre várni, akkor tényleg most jött el az a pillanat, hogy ma a magyarok, a világ megérte arra, hogy találkozunk földön pláne, hogy meg mi is jelölve. Ja. Újpalotán? Újpalotán, meglettünk, ez szerintem hozzá, azóta Ausztriában is van monolit, nem tudom, figyelted-e? Nem, ez nem, Ez nem, de ugye olyan érdekes, hogy ezt egy pár adás előtt felhoztuk, és azt hittük, hogy ez ennyi lesz, ahhoz uh -huh. képest már lassan minden adásban beszélünk. Minden héten rá, legalább egy vagy két monolit megjelent Mert világ. bassza az agyunkat, hogy mi ez. Szíde, de fémtelepnek lesz az izéje. Nem, az viral nem én, én tartom magam ahhoz, hogy az még mindig most egy, egy, egy hülye század csinál. Most egy kicsit abban vagyunk, hogy, egy, hogy elkezdték. Mindenki poénkodik vele, és mindenki rak magának egy saját monolitot. De igen, de most hmm. már én már azt gondolom, hogy ebben meg vagyunk jelölve, hogy kik azok a nemzetek, akik felkészültek arra, hogy találkozzanak az földünk kívül. Akik kiktában a monot, monolit? Igen, a jutában a mormonok, egész egyedül nem. Igen, csak, csak a, a mormonok. A Japánok? Japán, a románok, a románok? Románok? Magyarok? Magyarok? Németek, bár nem tudom, a fafasz az mennyit számít. Ami? A, mi? a fa De Nem, az nem számít. Akkor a, a számít. németek azok? Az bármikor máskor is lehetne. Ilyen Monalit meg nincs. Vagy hát eddig nem volt. És ugye új palotán és a péndeherold is. Fényképezték. Jaj, csinált vele, vele a képet, láttam, hogy fönn van az öreg. Az zseniális. Zseniál. Nem tudom egyébként, hová tart a civilizáció. Figyelj, a, a szomor, szomorú szamurájtól még mindig életben vagyunk, úgyhogy... Túl lehetünk a szomorú szamurájt, akkor már a monolitás űrlények se lesz probléma nekünk, Az mondom. Hát mondod. látod. Hát nem, nem. De kell. Egyébként a legszomorúbb ebből az egészből az lesz, hogy semmi se lesz ez a monolitás dolog. Szerintem sem. Szerint, csak elunják az emberek. Vagy. Vagy gorglott, éppen próbál kitörni a föld alól, és először csak a fém tüskéi jelennek meg a földön. És egyszer csak így kinyílik, mint a izé. Mint a Transformers filmben volt, nem tudom, azt kilátta. Ugye a, a, az ilyen világevő Transformers izé, az is egy bolygó volt, és utána kinyílt egy ilyen baszott nagy transformers Neked legalább van fantáziád? Hát figyelj. Val valahogy túl kell élni ezt az évet. Igen, jó gondolatok keltendőnek. Pozitív, pozitív gondolatok fontosan. Ja, De már közeledünk a végéhez. Most már, most az mond... év végéhez? Ezt a horoszkóp mondta? Milyen Igen. megállapítás nem sokára vége És tényleg elszámolásaid uh. vannak. Ezt mondta a horoszkóp. És, És nem szabad átvinnem a rossz dolgokat a jövő évbe. Így van. Ez nagyon fontos. Nagyon durva. Sok dolgom van még. De mit fog mondani holnap a horoszkóp? De mi vagyok mást mond, <gül> ellenkezőjét? Hát figyel, szerintem ez úgy kell, hogy minden holnapról elolvasod a napi horoszkópodat, és akkor igazából minden igaz lesz. Ha, de egyébként ez milyen ilyen, ilyen data science uh, valami lenne, hogy így összegyűjti valaki az összes horoszkópot az összes oldalról, az összes napra, és így összeveti őket, és ilyen statisztikai dolgokat kihozni belőle, hogy melyik nap mondták a legtöbb horoszkóp, hogy ez egy rossz nap lesz. Vagy van valamilyen horoszkóp hub, ahonnan az összes többiek szedik a horoszkópot? Lehet, hogy van valamilyen horoszkóp konglemörá... Ilyen nagy fedőcég, ami az összes horoszkópot csinálja? Ez olyan, mint a a horoszkópal világ? Igen, igen. Tehát ez olyan, mint, hogy bemész a, a, a boltba, és la, látsz itt, meg, meg sneakers, meg mit tudom én, és mindegyiket ugyanazt csinálja. Mi van, hogy a horoszkóp ugyan ja, jön? Értem. És mi van, ha a horoszkóp... <gül> tudom, hova akarok ezzel menni. <gül> Nem tudom, nagyon várom. Jó <gül> Mi van, hogy a, a, a horoszkóp az egy ilyen, ilyen iszonyatos maffia, ami igazából... Csak az erre fogékony, hát leginkább mondjuk ki nők, próbálja rávezetni bizonyos gondolatokra. Jó, nem értek egyet, hogy csak nők, de oké. Többségében Oké, oké, oké, ez így talán. Szerintem a nőklapjában van horoszkóp, a GameStaron nem hiszem. De... Gamer horoszkóp! Miért láttam csengeni a milliókat. Gamer horoszkóp. Gamer horoszkópot csinálunk minden nap. Most elképzeltem, hogy ma kétszer meg fogsz halni. Igen. A játékban. Ma nagyon fontos, ma, ma, ma jól út van a. A küldetéseidet sikeresen végén fogod vinni. Az új barátságok között most új lehetőségek rejlenek. Nagyon jó, akkor már. De várjál. Akkor... Ma, ma, ma nem fogsz bugokkal találkozni. De várjál, akkor már akkor legyen teljes. Igen. akkor már ne az legyen, hogy gamer, hanem ilyen, ilyen netes, tehát akkor a videósoknak is. Aha, aha. Akkor a, a, a kitartalmak... Ve, Web 2.0 horoszkóp. <gül> Zseniális. De ha belegondolsz, hogy milyen fantázia volt ezekben az emberekben, már ugye volt az először, hogy, hogy a csillagokból. Aha. Hogy megmondom a csillagok állásából, amik minden nap ugyanúgy áll. Ez ilyen, ez ilyen, ilyen vallás, tehát, hogy... Nem a valódi dolog, hanem hogy így, így, így voltak a korai vallások, amik ugye ezekre épültek, ilyen, ilyen égi jelenekre, meg mit tudom én. Aztán bejöttek a, az igazi vallások. Tudod, mint gondolkodtam? Erős mi? zével. Hogy általában ugye, ugye az Istenhez, hogyha fohászkodnak az emberek, meg az ilyen égi dolgok, mindig fölnéznek. Igen. Miért nem le? Ha belegondolsz, ha sokáig mész a föld alá, ott is az űr lesz. És akkor az már ugyanúgy... Nem, nem... De először meghalsz. Nem, nem, nem, és fizikáról beszélek most, ja, nem. igen. Tehát, hogyha fölnézel, ja, és hogyha lennézel, az ugyanott van. Csak igen, ugyan... tehát, hogy például, hogyha ha a muszlimoknak nem kelet felé kéne imádkozniuk, hanem a szaturnusz felé, igen, akkor jelenti. ez kicsit macerásabb lenne, hogy néha arra van, néha meg a néha Jó. arra, néha Jó, arra. utána megunták egy kicsit ezt a... Beleülnek egy ilyen, tudod, ilyen, ilyen sok irányú ilyen gömbbe, ami ilyen lehet forgatni. <gül> az benyivel menő <velő gül> templomok lennének belőle, lennének ilyen imagömbben, amiben bele tudsz menni, és így beállítanának arra, mert a Saturnus van. <gül> Fizetnék érte, ha. Nem, hát Olyan, olyan indítunk a mai adásba, Aha. hogy az van elképesztő. Úgy is akartunk csinálni egy híroldalt, vagy hát akartunk csinálni, én felvetettem a Discordon, Zsolti zavarta, hogy. Ö... A béka. Mi? Zsolti. Nem, a béka. nem, nem. Zsolti a, a discordunknak a sztárja, ő valami 7000 üzenetnél tart, míg a második legtöbb ilyen három, <gül> Tudod, imádom a, be, be akadt a Igen, hogy, hogy, hogy csinál egy saját híroldat, mert nem akarták fölvenni sehova a hírezőnek, éppen olyan munkát keresett, de hát nyilván most eléggé telített a piac, és, és mondta, jó, akkor csináljunk egy izét, én meg mondtam, hogy miért csináljunk, simán összerakjuk, tárhelyre földobok egy izét, összerakok hozzá egy és akkor már lehet benne gamer poroszkod tartalomgyártó, ja. minden. Ezt majd kitaláljuk a nevet, egy összesítő ja, ja. nevet találunk. Na szóval, hogy megunták ezt a csillagokból való jóslást, az jött igen. a tenyér. Mert ugye ez is uh -huh. egy, de ezek nagyon leleményes dolgok, mert ugye tudnod kell azt ahhoz, hogy minden tenyér más. Igen. Ez olyan, mint az új lenyomat. Igen. És hogy a te tenyeredben, igen, a meg, meg van írva a te életed és sorsod. Aha. És ezek olyan dolgok, amiben nem tudsz belekötni. Most mond, bizonyíts be, hogy nem így van. De Hánem, biz... Nyilván nem lehet bebizonyítani olyat, hogy ö, én olvasok a fák gondolataiban, bizonyíts be, hogy nem. Hát mit mond az a fa? Azt mondja az a fa, hogy hello. Kurva, hát, kurva, hát, kurva, hát, kurva. <gül> Meg volt. hogy osztak, vagy egyszer <gül> már. <gül> De... Igen, tehát hogy ezért van benne fajta zseniális dolog, mert nem tudsz vele ellent mondani, még a horoszkópok, ezek az internetes, meg újságos ja. horoszkópok, az a zseniálitás, hogy egy annyira általános, egy középutat mond el, ami, amiben tényleg így lesz. Nem tudsz belekötni, de közben uh -huh. meg a semmit mondja. El. Tehát nekem olyan horoszkópot mondjanak, hogy jövő héten találsz 435 forintot a X utca sarkán. Na ez... Azra, az Meg lehet van, az oka, hogy ilyen nincs. Mert nincs. nincs. <gül> <gül> Valahogy, tehát nem nincs. Nem látnak előre az időben senki. De css, ezt nem akarják, hogy tudd. De akkor az miért van, hogy sokszor volt olyan, hogy megálmodtam dolgot, és úgy történt. Mire gondolsz? Egy konkrét dologra, akkor ezt elmondom, hogy a... a Unokatestemet vártuk, hogy szülessen, csak nem jött, csak nem jött, és azt álmodtam, hogy bejön a a szobába, rámít, és mondja, hogy indulunk, mert megszületett. Uh -huh. Abban a pillanatban benyitott anyum, uh -huh. ugyanúgy, ahogy elképzeled, hogy megálmodtam, és mondta, Igen. hogy indulunk. Tudod miért? Mert... Várom. Na miért? Várom. Nagyon. Ja, mert Nem érted, hogy vágod. Na. Ja, nem, de. Azért, mert a, az emléked arról, hogy ezt álmodtad, az azután keletkezett, hogy ez megtörtént veled. Igen. És úgy emlékszel, hogy ezt álmodtad, miközben az álom az csak a valóság volt. Jó, oké, akkor ezt most megmagyaráztad, de Igen. már többször volt ilyen, hogy álmodtam valamit, és, és ugyanaz a pillanat, de csak ott egy kicsit úgy megálltam, uh -huh. Jött a deja vu érzés, hogy Úristen, ez, ez, ezt mintha már átélte, csak akkor jöttem de hogy dehogy, is, ezt álmodtam. Uh -huh. Na mindegy, tehát azért itt vannak. Lehet, hogy egy negyedik dimenziós lény vagy. Igen, vagy túl sok Az oszul. első. Jó, meg volt a tenyér. Mi van még? Azok kártya. a göl, göl, várja és akkor a kártya. Mert a kártya is, ugye, azért, azért ez zseniális húzás ennek a dolognak, mert véletlenszerű, hogy milyen kártya uh -huh. fog jönni, ezért mondom, mert ebben egy hatalmas fantázia van, és egy olyan, mindig úgy kell a fantáziát irányítani ebbe a kérdésbe szerintem, hogy ne lehessen ellenmondani. a tájföldön jóspálca. A tájföldi jóspálca az, az, az, az, az mint hogyha valami más legyen Én ez azt úgy tudom, az úgy van az a jóspálca, meg van inga. Inga is van. Nem ismerd az inga? Nem is, az olyan, hát, hogy Tudom, hogy, mi egy inga, de hogy így igen Igen, inga? Igen, így leereszted, megfogják, és igen vagy nem, kell válaszolni, Aha. és ki fog lenni az inga. Aha, ez, ez olyasmi lehet, mint, a, mint a, az, a a szientológusoknak, hogy megfogod a két rudat és akkor megy a kis lószor, hogy milyen gondolatod volt. Hát ez az. Hát ez ez az olyan az. lehet, mint az, az, a izi, amikor az Uliggerre hajlította a kanadat. Jó da az tudja, hogy csal, és hogy van benne, mert nem csal, ez csúnya így, van benne na, egy trükk. Na Jós is tudja, hogy csal. Nem. Miért? Miért? Nem. nem, mert hogy én azt mondom neked, hogy figyelj, Ati, hogyha itt megfogok egy öt kártyát, ha lesz benne szív, uh -huh. akkor jövő héten karácsony lesz. Uh -huh. Nem, hanem tényleg valamit mondunk, hogy te neked -e ez fog történni veled. Ha lesz benne szív, igen, ha lesz ah. benne, nem. Kirakom, és ha lesz benne szív, akkor, nem én, akkor én nem tudom, hogy csaltam-e. Azt mondta a kártya, hogy igen, ez fog történni. Aha. És azért én nem tudom, hogy ez fog-e történni, vagy nem, de egy biztos, az, hogy azt mondta a kártya. Nézzük már meg a jó spálcát, amit linkelt, százed Tessék csak, nézzük ja, meg, mi az, az a jó esként. spálca. Én azt tudom elképzelni, a jó spálca. Az a Az a baj, nekem ilyen el elpálcázom a feneket, jutott eszembe, hogy css, css, css, nem, nem a tiéd, úristen, nem, nem. Mm, nem. Máté. Nem. És <gül> uh, <gül> már mint azt így, a, a, a, nem vagyok a templom. De, De én... szerintem ez olyan, hogy fogsz egy pálcát. Márjad, a, a, az lesz a spálca? Aha, és ez is Jú. szerintem egy kicsit úgy van, hogy elmozog a pálca, van egy végén, egy irány. Na, el, ja, úgy képzeld el, szerintem olyan, mint a a sátrakból, hogy töveket. Én ezt úgy nézem... És uh... Aha. Hol a hogy itt jó valami? A képet szerintem. nem találtunk képet, róla. Itt ez a kép szerintem. Igen, és ez mondom olyan, mint hogy levered a, a sátra, vagy olyan, hogy kilóg belőle egy ilyen darab, Igen. és megfogod így, és az is kifog lenni valamelyik irányba. Nem, szerintem ez olyan, hogy... hogy... Belenyúlsz és kihúzol egyet, kettőt, háromat, és csak vannak rajta képek, vagy számok, vagy akármicsoda, és az alapján jó neked van. Amit. Értem, említek. van egy olyan, képzeld el, ez is szerintem, ami keleti országban van, hogy ö, meg van írva a sorsod, személyre szabottan, névre szólóan. És ugye az van, hogy feltették azt a kérdést, hogy a, a világon az összes embernek ott van a sors, és nem. Azt mondták, hogy annak van ott meg a sorsa, aki ott el fogja olvasni, mert körülbelül van nem tudom, hány milliárd ember, és körülbelül 5 millió fogja csak elmenni oda, Aha. elmenni és elolvasni, őt csak annyi van ott. Járjál, meg kell nézni a reklámunkat, hogy megnézhessük a tájföldi óspáccáinkat. Azért mondom, hogy szerintem ez valami ilyesmi lesz, hogy a... Hogy a... Hát nem tudom. Hát elég érdekes. Kisgyereknek most megjósolják, hogy meghal. Nem van, Ki ilyes, tényleg egy ilyen A a halál a legsötétebb. Tényleg akkor a, a, ez a pálc, ez olyan, hogy kihúzod, és akkor elméletileg fel kell tenni előre egy kérdést, uh -huh. és akkor úgy fog válaszolni. De nem, rázzák, kirázzák a pálcát ebből a, ebből a sok pálcából. Ahogy ilyen pálca tömeg van egy pohárba és így rázzák, és így egy kiesik, kiesik belőle. Aha. És az van ráírva, hogy ma nem Gyermek kapsz, áldás, <laughs> nem nem, nem kapsz já, ízét, új Playstation-t. Igen. Tényleg itt van valami akadozás, mert ezt valamit olvastam, hogy nem lesz karácsonykor, nem lehet rendelni az új playstation Ez hát én úgy tudom, fent belső információim szerint úgy volt még a megjelenés előtt, hogy jött egy adag a megjelenésre, egy adag konzol, és még egyszer töltötték föl még idén. Igen. És így annyi. de az nem volt egy nagy töltés, azt hiszem. Ez nem és miért is kapott is? sok volt. Pedig azért a szokásos. Tudna gyártani. Micsoda? Nem tudnak eleget gyártani. Miért nem? Hát, hát pedig ez, ez úgy szokott. Jó, én értem, hogy miért nem, mert gondolom akkor a rá le. Azért, elmondom neked egyébként, azért, mert van gyakorlatilag egy darab gyártósor az egész világon, ami tudja gyártani ezeket a csippeket. A TSMC-nél van, ez talán pont Pontájföld. Igen. És biztos ott is pártárták, hogy fogunk tájban, tudni tájban, elég fésztésre elég gyártani, vagy nem, nem? Hát akkor meg se próbáljuk már <gül> hát vannak a gépek, amik kitolják ezeket a, ugye hívják, hívják, amiben úgy néz ki egy csipnek a gyártása, gyakorlatilag, mintha fognál egy izét, egy ilyen goffisütőt. Igen. És Elmagyarázom. Köszönöm. Azért, azért. mint egy fognál, belerakod a cuccot, és két oldalról így megmintázod. Oké. Okay. Tehát gyakorlatilag így működik a csipgyártás is, hogy van egy, egy ilyen ö, alapanyagod, ez a wafer, és arra bizonyos technikákkal így rányomod a, nem nyomod nyilván, de hogy rárakod a, a csipnek a, a mintázatát, hogy így mondjam, okay. amiből kijön a csip. És ezt a gyártósornak van egy fix mennyiség, amennyit most ki tud magából nyomni, és azon gyártak, gyártják az AMD CPU-kat, GPU-kat, az Apple-nek a szarjait, a, és akkor le van foglalva egy része a, a konzolokra. És egyszerűen nem tudnak többet gyártani belőle, mert nincs több ilyen cucc, ami le lesz gyárta. Pedig azért szerintem egy cégnek, mint például a Sony, azért szerintem ő gyártja a Playstation-t, ugye? Hát ő a... Ő a, a... a anya. Az anyavállalat, igen. Ö, tehát azért nagyon fontos, hogy azért a Playstation, hogyha úgy van, akkor ott legyen a fa alatt. Hát tehát fontos nem. lenne, tehát de nem hogy... tudnak eleget gyártani. Ne. Gondolom betett azért nekik a korona is, hogy a nyár közepén ugye lelettek állítva ezek a biztos, gyártósorok. Biztos. És utána mire azok újra indultak, és az elmaradottakat legyártani, és a többi, és a többi. Mert én úgy emlékszem, hogy azért sokszor van ilyen, amikor direkt karácsonyra próbálnak megbelőni egy ilyen megjelenést. És ez most nem csak a konzolra mm. igaz, hanem ilyen nagyobb dolgok, hogy pont, hogy karácsonykor azért az ember mm -hmm. egy nagyobb összeget költ, akkor miért ne akkor. Ezért ez egy nagyon jó lehetőség így marketing szempontból. Persze. Tehát, lesz, ugyan, nem hát az évvel a. A csávóval. Én ezt nem tudtam. Nem tudtam? Nem, csak két napja nekirepült egy denevér az ablaknak, és azt hittem, így próbálják promózni az új Batman filmet. Jaj. <gül> Jaj, de akkor egy lenne, hogy kienged egy több milliárd ilyen izért denevért, hogy menjek. Igen. Meg így a koronavírusban mindenki nagyon jó néven venni, hogyha denevéreket engednénk szabadon. Uh, millió nem darabot nem Minden országban. minden tényleg ez most lát, hogy nem. Nem, csak nekirepült Igen. tényleg egy denevér az ablaknak. Menjön, képben, az azt hittem, hogy lesz új. De akkor azt szintén tényleg lesz új is. tényleg lesz új, lesz új Batman, is. Hát szerintem jövőre kellett volna jönnie. Most nem tudom, hogy azt eltolták el miatt, Nem volt belőle trailer is. Igen. Mutogattak bele egy csó mindent. De tudtad, hogy mi a trailer. Hát a kossí végében a nem? Igen, és hogy tudod, hogy erről kapta valóban? Igen. A nevét. A Arról kapta a trailer a nevét, a trailerről kapta a tréler Igen. Tréler a nevét, mert hogy? Hát mert utánfutó. What? Tehát az a lényeg, hogy a, Ezt ki. A, ami van ilyen ö, ilyen reklámok meg minden, azt így a, a filmek után mentek régen és nem előtte. Aha, tehát azért, azért volt tréler, mert utánfutója volt a filmeknek, a következő filmeknek tehát, az Tehát ez a modern világnak az, a szüleménye, hogy a... Akkor lehet, hogy igazából utózatosnak kéne alapból hívnunk magyarul. Utózat. Utózatos. Nem, de tényleg ez úgy volt, hogy a, a régen a mozi filmek elején nem nyomtak le ilyen dolgokat, hanem a film után. Uh -huh. És azért lett tréler. Ezért lett elnevezve erről, mert tényleg, hogy a film után nem néztek meg az emberek, hogy milyen filmek jönnek még, és nem az elejé lett neki, kötelezően akkor végig kell ülned, és meg kell nézned mind mm. a reklámokat, mind azt az előzeteseket, mert csak megnézed a filmet. Persze. Viszont rájöttek arra, hogy ha végén a filmnek, akkor sokan elmennek és nem nézik meg ezeket Persze. a trélereket. Tud, a tréler előre került. Aha. Érdekes. Csak érdekes. Az. nem is gondoltam volna ilyen hülyeségre. Látod? Tehát nah. sok dolog az életben olyan egyszerű dologból indult ki, amúgy a mai napig nem tudom a választ, hogy mi az a rakonca. Mert az, hogy valakire koncátlan és nincs neki, azt tudjuk, de hogyha valakinek van rakoncája, az mi? Hmm. Úgy érzem, hogy ezek olyan kérdések, hogy milyen földobja a Google, hogy The FBI is looking for you, vagy nem tudom. Anyukától jön az esemes. Itt van az FBI, ma... Máté, mi... miért vannak itt? Mert, mert van rakoncán. Belekérdeztél be, egy olyan kérdésbe, amire nem tudhatjuk, hogy, hogy mi az igazság. Zseniális. Zseniális. De egyébként de... hogy trélerekre kicsit csatlakozik. Nem tudom nézte, de hogy tegnap előtt, vagy tegnap este volt, bejelentették 10 Marvel és 10 Star Wars sorozat és film, és minden. És jön az Obi-Wan film, amiben Hayden Christensen benne lesz, mint véder. Aha. És jön az asóka sorozat, jön a Várjál, Nagyon rohanok. Nagyon igen. Mi az az asóka? Az valami főzelék? Nem tudod ki az asóka? Nem. és Jó hogy nem vagy Sztár Warsos. Én nekem van egy odás Az asóka, -A, ő a, a, a Clone Wars sorozatban volt, anakin a padamanja és ő, ő még most is él a, a Mandalorian-nak a timeline jában okay. Tehát, a, a, a birodalom bukása után is még él. Tehát lesz egy Obi-Wan film? Hm. Nem Obi -Wan. tudtad, hogy lesz Obi-Wan film? Bocsánat, Nem. Nem! De jó, Jóan jó. Johan izzi Obi-Wanként, okay. ő Hayden Christensen visszatér Dátvéderként, azt még nem tudjuk, hogy miről fog szólni. Nyilván az után, elvileg a az izzi hát. előtt fog játszódni a... Szerintem a Jedi-vá, tudod miért nincs meg az Obi-vannak? A halála megvan. Igen. Tény és való, az, az élete nagy része megvan. Igen, amíg oda az, kerül a De le... az, hogy, ő le, hogy lett Jedi. De közben, meg, ha Nem, meg... arról lesz. Jó, ő. de közben, meg most mondod, hogy benne lesz a Darth Véder, akkor viszont valami ott valami köztest fognak. Hát nem, ez a, a, a, mi ez a? Revenge of the Seat és a, a eredeti trilógia közötti időszakban lesz. Egyébként van benne még egy, izény, nem tudom, tudtad. Igen, biztos, hogy nem, nem tudta. filmről, sorozat. Sorozat lesz belőle, igen. Most fogják elkezdeni forgatni, azt hiszem év elején, január, február, március, valami és Nem tudom, tudtad-e, hogy biztos nem. Ugye van a... Volt a Clone Wars ilyen rajzfilm sorozat. Igen. Ilyen sorozat. sorozat Az véget ért, utána kezdtek el csinálni, hogy Rebels. Igen. Az ugye megint ugyan csak ugyanebben az időintervallumban volt és abban benne volt, hogy Darth maul találkozik újra Obi-Wan és a, a végső harcuk. Hát amikor kettébe vágja? Nem, nem, nem, nem. Azt Mert ugye éli. ez így lett, él. hát. Mondjuk egy kettévágás ki nem élt túl. Te nem láttad a szólót se? A szólót láttam. Hát a végén ott van a Darth maul. Igen. Az élő szereplős filmben is. Ja, tényleg. Fú, hát, de, de, de... Ezt a Clone hozták vissza a Darth maul egyébként. És, és benne van a rebels hogy ahogy megölés, ez egy nagyon gyönyörű jelenet, úgyhogy ezt, ezt nézze meg mindenki. Mert, mert tudod, azt vállod, hogy úristen, ha lesz ilyen! De olyan, mint egy ilyen régi ilyen szamurájkartó, hogy kitartják a fegyvert, a Darth Maul akar, és a Obi-Pan megint. Én nem tudom, én hát őszintén elmondom neked, hogy én azért nem tudom, én azért féltem a Star wars hogy azért lassan már nagyon-nagyon túl fogják. Nagyon-nagyon túl tolják, viszont talán most... most... Most, mintha talán az látszódna, hogy mivel ott van a Dave Filoni, aki a, a Star Wars történeteknek az istene, George Lucas tanította ki, hogy mi a Star Wars, hogy kell Star Wars csinálni, és egyébként meg jó dolgokat csinál, nem fasságokat. Okay. Tehát, hogy jó, Úgy tűnik, hogy mostanában a jó kezekben van ott a John Favreau, meg a, meg a Dave filoni a, a Star Wars valami. Jó, no, lassan azt fogom érezni, mint a barátok köznél, hogy lesz már tízezer évad. Az, az biztos... Én az izénél érzem ezt most a, a Marvelnél, hogy eddig is nagyon-nagyon sok Marvel content volt, de most, hogy így rákaptak arra az ízére, hogy mm, sorozatokat kéne csinálni, és csinálunk sorozatokat. Azért szájban. a világnak nagyon bejön ez a Marvel féle fantázia. Igen, de, de amikor már megnézek egy ilyen timeline-t, és abból látom, hogy hat vagy 7 dolog az, az legalább egy 8-10 részes sorozat lesz, akkor azért így elgondolkozom, hogy ez hogy a francba fogod tudni tartani a lépést vele. hogy egy rendes ember vagy egy sima ember, akik az utcán van. Mert oké, okay, bementél arra 3-4 Marvel filmre egy évbe a moziba, vagy megnézted utólag, úgy valahogy lehetett tartani a lépést. De az, hogy itt volt egy film, utána egy sorozat, 16 rész, utána jött a másik sorozat, az, az csak 4 részes volt, mert mini sorozat volt, Utána jött ez a film, de az megelőzte azt a filmet, ami egyébként bele volt kapcsolódva abba a sorozatba, és, és még, még csak hat lépésnél tartok, és a marvel timeline valami nyolc van, tehát hogy... Igaz, és például tudod minek? Érzem azt, hogy eljött a kora például, és erre nem mert tudom. tudom, hogy miért nem, ez, ez nagyon érdekes téma, de például visszajövőben. Visszajövőben? Visszajövőben, én tökre megnéznék. Tudod, meddig nem lesz, amíg... A... Még él a, a Robert Zemeckis, és azért, mert elmondta, nagyon sokan már meg akarták venni tőle a jogokat, de azt mondta a Robert Zemeckis, hogy amíg ő él, addig senki nem fog hozzá az ő filméhez. Ne is nyúljanak, szerintem nem kell. De... Én azért néznék belőle valami, akkor nem egy új filmeket, hanem ebből egy kicsit egy ilyen sorozatot, mert szerintem magába a fantáziát imádta a Lehetne világ. belőle csinálni egy olyat, mint a Sliders, hogy minden részben máshova megyünk más idővonalba, és Great Scott! Igen, minden. azért nem én azt gondolom, Ez hogy az ezt, ezt, ezt túl kéne tolni, egy tíz részt egy ilyen Ó, Olyan nincs, hogy nem tolják túl, hogyha sikere van. Az a baj vele. És szerinted lenne? Mert szerintem nagyon. Biztos vagyok benne, hogy lenne siker. Hát azért a topik, ma... hogy hogy csinálják. Azért meg. mai napig szerintem a visszajövőben az a film, amit, amit így nem, nem lett róla lehúzva minden. Figyelj, azért a Star Wars filmeket is a földbe lehetett állítani. Batman, Superman, már mindent szétdolgoztunk, sorozatoztunk, ja. már mesék vannak belőle, viszont a visszajövőben az még egy kicsit szűz tudott maradni. Igen. Úgyhogy meglátjuk. Azért én remélem, hogy legalább egy ilyen tíz részes Uh -huh. egy, egy kicsit el, legyen elvontabb akkor uh -huh. uh, hát hogyha valahol bele akarnának nyúlni akkor ott lehetne, de ez iszonyatos istenkáromlás amit most mondasz így, hogy nyúljanak hozzá a, én, ez a visszajövő... lesz... ez az azért istenkáromlás mert én imádom Aha. Tehát, hogy nekem, én nagyon örülök, hogy nem kellett megnéznem tíz szar belőle, meg tíz megint egy újabb valamit dolgot. Aha. Úgy, azért mondom, hogy de megért rá, hogy valami jó szülessen Az belőle. a baj, hogy, hogy, tehát, hogy amikor ilyenre gondol az ember, akkor mi van egyből a szem előtt? Visszajövőbe, Cinematic Universe, Martinak a gyerekei mennek ide-oda, a ráadásul, doktornak a gyerekei. Ráadásul a Doki is most már nagyon nem fiatal. A, a, ugye a, sajnos a James ahogy hívják a Jamie Fox? Nem. Nem Jamie Fox, meg Nem, Michael G. Fox. Michael G. Fox. Veszzeraktuk. Igen, tehát a Michael G. Fox is nagyon beteg, ugye nagyon remel, igen, igen már ő is nagyon eléggé Pontos most volt egyébként ezzel kapcsolatban neki nyilatkozata, hogy, hogy azért vonult vissza teljesen a... Ez nemrég történt, ugye, hogy teljesen visszavonult. Igen hogy most teljesen visszavonult a színészködéstől, mert egyszerűen nem, nem tudja a, a szerepeit eljátszani, mert, mert zavarja a gondolkodásban és a, a, a szövegkönyvek megtanulásában, meg ilyesmi. De még pont, pont belehetne még egy kicsit, mert még a Doki is él, és ő is már valami szerintem mennyi lehet, már kilenc éves körül, hát már akkor öreg volt. Egyetlen él még? Biztos él. Biztos, él, él, él, él Igen, él a Doki, és, de már nagyon-nagyon öreg ő is. A mai... Szerintem ő már teljesen szenilis, meg Miért kell ezt gondolni? Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, így van. Igen, még ilyen 82 éves. 82 éves, még pont Jó, be tudna mi? egyet izé kamiózni, hogy bejön. Ha még, ha még tud járni, akkor nyomat Ott lenne Einstein, vagy Kopernikus? Jajj! <gül> De mindig máskorban, máshogy hívták. Csinálni a belőle egy ilyen élőszereplő slikken mortik, mi? Ó, <gül> Isten. Startup hanyadik ma? <gül> Nem, nem, nem, nem akarunk ilyen de, de ha, ha belegondolsz, a, Riki, a, Rik is, a Rik és Mortiban azért van egyfajta... Hát persze, nagyon nagy kihatással van rá. De jó, akkor végül is már ki tudták ezt cselezni valahol. Ja, na hát a Rik és Mortit, és akkor megvan a én, visszajövőben. Én az a helyzet, hogy kicsit. a Rik, Rik és Mortit néztem, de az a helyzet, hogy nekem egy rész után nekem idő kellett. Tehát, hogy azt az... Annyira high level, ideák voltak benne, ötletek, hogy nem lehetett követni a zsenyajtást. Annyira tele volt beteg dolgokkal, hogy azért az nekem idő kellett, hogy atyogúr is De közben meg, ugye, Arikés volt, egy zseniális dolog. Igen, annak a, a nézőközönség, fanközönségével van probléma, akik úgy kezelik, mint a, nem tudom, leszületett Isten gyermeke, maga a sorozat. Miért nem az? Na nem az. Hát csak így, néha vicces, ilyen jó kis szatírás, valami, de egyébként nem... Nem, a... nekem sok. Nekem például a, azt nem a Rick és Morty baszt rontották el az én szememben és azért mm -hmm. nem néztem tovább, mert nagyon túl lett tolva. Igen, egy kicsit nagyon elvesztek saját maguknak a hype és nagyon, so, nagyon sokszor csak magukról szólnak az összes epizód, amik az elején ugye egy kicsit az volt, hogy... de miről szóljon egy sorozat, hanem a sorozat? Uh, nem úgy értem, hanem a side jókokat tolják össze-vissza, meg visszautalgatnak, meg, meg arról szól az egész, hogy izé, hogy Rick a király, és jó, mondjuk az elején is erről szólt, de, de talán nem volt ennyire átlátszó. Ja, értem. Hogy a saját ja. hype-jukat elhitték gyakorlatilag, én így érzem. De ez jó, most amúgy tényleg meg gondolkodtam rajta, hogy amúgy ezt felfoghatjuk egy ilyen nagyon távol és egy nagyon beteg világ, és egy másik dimenzióban egy, egy visszajövőbe. Aha, igen. Ja. Gyakorlatilag. Igen, teljesen az. Igazán... Morty. Ja. Ennyi. Doki. Na. Csak ő meg a... Brian Rick, Rick volt a, ugye a... a fiú. A Morty volt ugye a tudós. Uúúúúúú, na jó, zárjuk le! Szép estét mindenkinek... Fordítva volt? Fordítva volt. Mondtam én, csak nem sejtettem. Jézus! Elástad az egész műsor. teljesen. Vége, ennyi. Tehát és elvesztettük az összes hitelünket, ami nem is volt. De most miért? nem mondtam, csak mondtam, hogy néztem a Rikés Mortit, és az első évadig jutottam. Mert már utána sok volt. De most már rég volt, az is elfelejtettem. A bocsánatot kérek a és marté hívőktől. Na, fel felcseréltem. de szerintem rakjunk pontot a pirítós végére, srácok, nektek nagyon szép napot, találkozunk. Ja, nem találkozunk jövő héten. Igen, jövő héten 22-e van. Az már kicsit korán, közel van a karácsonyhoz, úgyhogy nem fog beleférni. Igen, egy kicsit muszáj nekünk is azért a családdal, meg a... készülődik el valami totem állhatott a Így születni. van, és ti utolsó pillanatban menjetek, hanem minél előbb, és próbáljátok meg olyan időszakba, amikor nincs tele. Tehát, hogy De most már nem kell figyelni arra, hogy ne legyetek benne az idősávban. Nincs idősáv, ennek örüljünk, Na, és uh, vigyázzatok egymásra. Ja, és gyönyörű, szép karácsony nektek, és találkozunk valószínűleg a két ünnep között, ugyanígy kedden reggel kilenckor. Au fiderzen. ciao, ciao. bonjour, mi van még? A bonjour az köszönés és jó reggelt. Akkor Au fiderzen. A, igen. Az a is köszönés. De, de az is, nem? Az elköszönés. Aloha is, aloha. Nem? Bejögöl keverem bejövünk. valami mással? Bejögöl is. Jó, Na mindegy. <tos> <tos> Csőztök.